Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sallallahu 'alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yu'min deen Amma ba'd Ayuhal ikhutu filah Kembali kita Melanjutkan kajian dari pembahasan Al Fusul fi Siraat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Dan kita Masih melanjutkan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang meletusnya perang Badar. Dan telah kita sebutkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmatan kepada kaum mukminin. Dengan diturunkannya hujan di malam hari Demikian pula perasaan kantuk yang mereka rasakan Yang mendatangkan rasa tenang pada diri-diri diri mereka Menghilangkan rasa takut Untuk menghadapi musuh-musuh Allah SWT Naka Di barisan orang-orang kafir terjadi kelemahan dalam kekuatan mereka disebabkan karena adanya perselisihan yang terjadi di antara mereka karena sebagian mereka menghendaki untuk kembali dan tidak meneruskan peperangan akan terjadi melawan kaum muslimin disebabkan karena mereka melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan kematian. Ditambah lagi bahawa sebahagian mereka adalah dari kerabat-kerabat mereka sendiri yang masih hubungan memiliki hubungan darah, sehingga bisa saja seseorang membunuh kerabatnya, seseorang membunuh saudaranya sendiri. Karena sebab itu utbah ibnu Rabi'ah berusaha mengajak sebahagian untuk kembali yang kemudian terjadi perlawanan dari pihak Abu Jahal yang tetap akan melanjutkan pertempuran melawan kaum muslimin yang kemudian pada akhirnya Uthba bin Rabi'ah pun kembali dengan tekadnya bersama dengan Abu Jahal untuk melanjutkan pertempuran setelah sebelumnya dihendak kembali Disebabkan karena Abu Jahal yang mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menjatuhkan Utbah bin Rabi'ah. Dan melemparkan tuduhan kepada Rabi'ah bahawa Rabi'ah adalah seorang yang pengecut. Utbah adalah seorang yang banci, yang tidak berani untuk mengikuti peperangan tersebut. Yang ini akhirnya membangkitkan amarah dari Utbah sehingga dia ingin memperlihatkan bahawa dia bukanlah seorang pengecut bahkan dia termasuk orang yang pertama kali maju dalam perang tanding dalam peristiwa Al-Mubarazah yang nanti akan disebutkan dia bersama dengan saudaranya Syaibah lalu berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wa'addala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-sufuf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf-shaf para sahabat. Yani Rasulullah alaihi wasallam telah mengatur barisan para sahabat, siapa yang menjadi pemimpin dalam regu dari pasukan tersebut, semuanya telah ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Dan diluruskan shaf mereka dalam pertempuran. Thumma rajaa'a ilal 'arish huwa wa abu Bakr wahdahu setelah beliau meluruskan saf beliau kembali ke kemahnya bersama dengan abu Bakar. wa qawma sa'ad ibn Muadh wa qawman minal ansar ala babil arish yahmuna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sementara sa'ad ibn Muadh berdiri bersama dengan sekelompok dari kalangan ansar mereka berdiri di depan pintu kemah untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Maka di sini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa di mana beliau bulak balik, masuk ke kemah, kemudian keluar mengatur pasukan, masuk ke kemah lagi berdoa lagi kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau beliau keluar lagi mengikuti pertempuran dan menebas leher orang-orang kafir bersama para sahabat yang lainnya kemudian masuk lagi dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengumpulkan dua keutamaan keutamaan berjihad ya maju ke medan pertempuran dan keutamaan beliau berada di dalam kemah bermunajat kepada Allah berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada sebuah kejadian yang terjadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan barisan para sahabat dalam pertempuran itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat Ibn Ishaq Abdul Razak, Al Bagawi juga meriwayatkannya. Dan dalam riwayat tersebut disebutkan bahawa ketika Kaum muslimin mereka telah berdiri di dalam barisan-barisan mereka untuk siap bertempur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf mereka. Ketika itu Nabi alaihi sedang memegang qidah. Yang dimaksud al-qidah yaitu anak panah yang tidak memiliki bulu bagian belakangnya al qidih atau dia semacam tombak kecil ini dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi nah ketika rasulullah alaihi salatu wasallam meluruskan shaf pada sahabat fa ta'ana bihi sawwad ibnu fi batni tiba-tiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk dengan tombak itu menusuk perutnya sawwad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat uh, berdirinya Sawad bin Koziah itu agak maju dari yang lain, sehingga Nabi dengan menggunakan uh, tombak kecil ini, dengan menggunakan anak panah ini, beliau menusuk perut dari Sawad bin Koziah. Maksudnya beliau memerintahkannya untuk mundur. Nah, dan ternyata. Sawad bin Ghaziyah ini sengaja. Beliau sengaja memajukan uh, perutnya, yakni dia maju sedikit sehingga terlihat saf itu tidak lurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sawad, "Istawi ya Sawad." Luruskan barisanmu hai Sawad. Maka Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, au Wahai Rasulullah, engkau membuat perutku sakit. Waktu baca kalau Allah bilah fakir dini, sungguh Allah telah mengutusmu dengan kebenaran. Maka aku meminta kisah dalam kondisi perang, siap tempur. Nah, sempat sempatnya Sa'wat bin Ghaziyah meminta kisah kepada seorang pemimpin pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya meminta kisah karena beliau merasa disakiti. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam, fakasha fakatni. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam, karena beliau juga merasa menyakiti sawad maka beliau menerima itu untuk uh, dikhisos. Maka beliau membuka perutnya, ya, beliau singkap pakaiannya sehingga terlihat perutnya. Lalu beliau mengatakan pada sawad ista'kin, ya silahkan, kamu menghisos saya. Ia yani membalas dengan menusuk perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fagtanaqahu sawat wa qabbala batunah. Namun apa yang dilakukan oleh sawat beliau memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium perutnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi memang dia sengaja, sengaja untuk berdiri di tempat yang tidak rata, softnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sawat. ما حملك على هذا apa yang membuat engkau melakukan ini wahai Sawad? kata Sawad ya Rasulullah qad hadara ma Wahai Rasulullah telah tiba apa yang telah engkau lihat ini? yakni ini telah tiba waktu berperang. Fa arattu akhirul ahdi bika ay jildi jilduka jildi. dan aku menginginkan Akhir dari pertemuan aku denganmu, di mana kulitmu tersentuh dengan kulitku, kulitmu tersentuh dengan kulitku. Itu yang dia inginkan. Akhir pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi dalam peperangan, mungkin dia akan meninggal. Fada'alahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bixair. Yang akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendoakan kebaikan kepada Sawad bin Ghaziyah. Nah, apakah beliau meninggal dalam peristiwa Perang Badar, Sawad bin Ghaziyah? Jawabannya tidak. Bahkan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih mengikuti peperangan-peperangan. Ya, seluruh peperangan-peperangan setelah peristiwa Perang Badar itu. Nah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istiaab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan pasukan, maka beliau pun memberi arahan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala Beliau mengatakan, "Idza aktsabukum farmuhum wastabiqu nablakum." Apabila mereka mendekati kalian Dalam peperangan Maka Panahlah mereka Lemparkan panah-panah kalian yani Panahlah mereka Dan tahan panah kalian Jangan kalian lemparkan pada saat mereka masih jauh Pada saat mereka masih jauh yani Jangan engkau Melepaskan panahmu Ketika engkau melihat bahawa jarak orang musyrik itu masih terlalu jauh. Sehingga ketika dia memanah, mungkin tidak akan mengenai sasaran. Dibiarkan mendekat terlebih dahulu. Dibiarkan mendekat terlebih dahulu. Agar kemudian ketika para sahabat memanah mereka. Maka panah tersebut atau anak panah itu. Benar-benar jatuh ke sasarannya. Walata sulusuyuh hatta yusukum. Ahuhatayak shaukum dan jangan kalian menghunuskan pedang-pedang kalian sampai mereka mendekati kalian. Ini yani bertemu langsung. Kalau masih dalam jarak jauh, maka yang dilakukan adalah memanah. Adapun ketika jarak telah mendekat dan memungkinkan menggunakan pedang, barulah kalian menggunakan pedang-pedang kalian. Dan sini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur. Pasukan dan membuat siasat dalam pertempuran dan ini adalah perkara yang dianjurkan bukannya kerana mereka Muslimin pasti mendapatkan pertolongan lalu kemudian serampangan tanpa aturan tanpa taktik tanpa ada tanding pengaturan dalam pasukan tersebut yang menyebabkan kerugian itu akan kembali kepada kaum Muslimin maka pengaturan itu penting. Nah, dan siasat itu dibutuhkan dalam pertempuran. Dan itu termasuk di antara bentuk akhdzul asbab. Mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan dan ini bahagian dari tawakkal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harralhum 'alal qital. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat untuk mengikuti peperangan. Sambil beliau mengatakan walladzina su Muhammadin bihi la yuqatiluhumul yaum rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiba ghairu mudbir illa adkhalahullahu aljannah. Beliau mengatakan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini lalu dia terbunuh karena kesabarannya dan mengharapkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak lari dari pertempuran melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaminnya masuk ke dalam al-jannah. Dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh halimam muslim, Tadkala kaum musyrikin mereka telah mendekati pasukan kaum muslimin, Maka Nabi s.a.w. berteriak kepada para sahabat, Beliau mengatakan khumu ila jannatin ardhuhas samawati wal ard bangkitlah kalian wahai kaum muslimin menuju kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi. Wa indama dzalika Umair bin Al-Humam Al-Ansari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat bangkitlah kalian menuju kepada surga Allah seluas langit dan bumi maka di dekatnya ada Umair bin Al-Humam Al Ansari radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Kala naam, kata Nabi saw. Iya, surga yang kamu dapatkan seluas langit dan bumi. Maka dia mengatakan bakhin bah, Bakhin bah ini ucapan yang menunjukkan takjub, kagumnya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi saw. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umair. Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakh? Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat bakhin bakh? Kata Umair, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'ahu an aku na min ahliha." Tidak wahai Rasulullah, demi Allah, melainkan aku berharap semoga aku termasuk di antara penghuni surga itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka min ahliha engkau termasuk di antara penghuni surga itu jadi ini sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendengarkan ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam ini fa akhraja tamaratim min qarnihi maka beliau mengeluarkan beberapa biji kurma dari qarnnya dari ja'batus uh, syabbat Jabatan nushab yang dimaksud dengan jabatan nushab, yani tempat untuk menaruh anak panah, ya. tempat untuk menaruh anak anak panah, biasanya diletakkan ya, di bagian belakang seseorang sehingga memudahkan bagi dia untuk e, mengambil anak panah tersebut untuk memanah. Atau disebut juga kinaana, kinaana, disebut juga qaran, disebut juga jabatan nushab. Maka dia mengambil kurma dari dalam tempat tersebut. Faja'ala ya'kulu minhun. Lalu kemudian dia makan beberapa biji kurma. Lalu kemudian beliau mengatakan, "La'in ana hayitu hatta akula tamratu hadhihi, innaha la hayatun tawila." Kalaulah aku masih hidup hingga aku memakan kurma-kurmaku ini, ini kehidupan yang masih panjang. Ini kehidupan yang masih panjang. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa al-jannah. Akhirnya Umair bin Al-Humam membuang korma-korma tersebut, ثم ما قاتلهم حتى Lalu beliau maju ke medan pertempuran hingga beliau terbunuh. R.A. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Shisham diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dengan sanat yang terputus. Dari Auf ibn al-Harith ibn al-Afra Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, mana yang dapat Allah dari Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan Allah tertawa dari hambanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qamsuhu yadhu fil aduih hasira. Yang menyebabkan Allah tertawa dari hambanya ketika hamba tersebut masuk ke medan pertempuran. Dalam keadaan dia hasiran tidak memiliki baju besi. Dalam keadaan dia tidak memiliki pelindung dan perisai. Apa yang dilakukan oleh Auf binul Harith maka dia apa melepaskan baju besinya. Perisai yang melindungi tubuhnya, dia buka. Faqadha fa lalu dia lemparkan. Tsumma akhadha sayfahu faqatala hatta qutil. Lalu dia mengambil pedangnya Maju ke medan pertempuran hingga beliau terbunuh. Dan sebelum dimulainya peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat meminta kepada para sahabat agar hendaknya mereka tidak membunuh sekelompok dari Banu Hashim dan yang selain mereka Banu Hashim dan yang semisal mereka dari orang-orang yang keluar dalam keadaan terpaksa, jadi mereka kaum lelaki, diperintahkan keluar oleh orang-orang kafir Quraisy itu karena terpaksa, karena kalau mereka tidak keluar, mereka juga akan ditindas, mereka juga akan dicurigai. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabat agar tidak membunuh mereka dari kalangan Banu Hashim, kemudian yang Semisal mereka yang keluar dalam keadaan terpaksa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah seorang di antara mereka Abul Bakhtari ibnu Hisham, dan Abul Bakhtari ini adalah seorang yang pada saat diboikotnya kaum Muslimin di Makkah. dialah yang berusaha untuk uh, men, apa, me, mengambil lembaran perjanjian tersebut dari Ka'bah. Beliau yang ingin merobeknya, nah dan menggagalkan atau menghilangkan perjanjian tersebut, dan dia tidak pernah menyakiti Nabi saw selama di Makkah. Jadi beliau menyebut Abu Bakar ibn Syam. Demikian pula Al Abbas bin Abdul Mutalib. Al Abbas bin Abdul Mutalib tidak pernah mengganggu aktivitas Rasulullah saw bahkan dia sempat menghadiri uh, uh, bayatul aqabah ketika Rasulullah SAW membayat kaum Ansar dari Madinah dalam keadaan Al-Abbas tidak menyakiti kaum Muslimin dan dia adalah pamannya Rasulullah SAW tatkala berita ini ya Didengarkan oleh Abu Hudhaifah bahwa Nabi Alaihi Wasallam memberi pesan kepada para sahabat untuk tidak membunuh mereka. Orang-orang yang keluar dalam keadaan terpaksa. Seperti Abu Bakhtari, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Hudhaifah sempat mendengarkan itu. Maka akhirnya dia pun berkomentar. Dia mengatakan, Anak tulu aba'ana, wa abna'ana, wa ikhwanana, wa asyiratana, wa natrukul abbas. Wahai! Lainlah kita, hulahulhimana, atau huljimana, bising. Kita membunuh orang-orang tua kami, kita membunuh anak-anak kami, saudara-saudara kami, kerabat kami. Lalu kita meninggalkan Abbas tidak dibunuh. Jadi seakan-akan dia protes dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membunuh orang tua kami, kita membunuh anak-anak kami, saudara-saudara kami, itu kan kerabat semua. Lalu Al-Abas kita tinggalkan. Demi Allah, kalau saya bertemu dengannya, ya, aku akan menebasnya dengan pedangku. Ini yang dikatakan oleh Abu Hudzaifah. Akhirnya ucapan Abu Hudzaifah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salat mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Abu Hafs, ayudrabu wajhu ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyaif?" Wahai Abu Hafs, apakah Wajah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditebas dengan pedang. Jadi yani maksudnya Al-Abbas? Kata Umar, "Ya Rasulullah, da'ni fal adribu 'unuqahu saif Wallahi laqad nafaq." Wahai Rasulullah, biarkan aku tebas dia. Aku tebas lehernya dengan pedang." Maksudnya Abu Hudzaifah ini para sahabat Ya. Demi Allah, dia telah munafik dengan ucapannya itu. Karena dia memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada mereka maka Abu Dzaifah sempat mengucapkan kalimat ini nah, namun kemudian setelah itu Abu Dzaifah menyesal menyesali apa yang dia katakan ya pada saat dia membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maka akhirnya Abu Dzaifah mengatakan ma anabi aman min tilkal kalimati allati qultu yauma idzin wa la azalu minha khaifan Ilah antukafiraha an nishahadah. Aku tidak merasa aman dengan kalimat yang aku ucapkan ketika itu. Aku masih dalam keadaan takut ini. Ya? Dia mengkhawatirkan dengan ucapan itu akan berpengaruh dalam kehidupan akhirah. Maka dia matan aku masih saja merasa takut, khawatir kecuali apabila aku apabila umurku ditutup dengan mati dalam keadaan syahid. Lalu kemudian pada akhirnya Abu Dzaifa pun meninggal dalam peristiwa Yamamah. Dalam peristiwa Yamamah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengikuti peperangan melawan orang-orang murtad, melawan para pengikutnya Musailim al-Kazzab. Naam, dan beliau meninggal dalam peristiwa itu. Demikian pula sebelum dimulainya peperangan, sebelum dimulai peperangan, jadi ini beberapa kejadian-kejadian sebelum dimulainya peperangan ada satu kejadian, di mana, Al-Aswad, bin Abdil Asad, Al-Maghzumi, Al-War, ini Al-Aswad bin Abdil Asad, dari pihaknya orang-orang kafir, lalu kemudian, apa yang dia katakan, karena mereka ini tidak mendapatkan, sumur di badar, mata air di badar, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sebagaimana yang, yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, Ketika Al-Hubab bin Al-Munzir uh, mengusulkan pendapatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Nabi alaihi salat sehingga orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan uh, mata air maka Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi dia berjanji dia mengatakan Oh Ahidullah, la ashrabanna min haudihim aw la ahdimanna aw la amutanna duna Aku berjanji kepada Allah. Ya, janji juga dia kepada Allah. Aku akan minum dari telaga mereka. Atau aku akan merusak telaganya. Atau aku akan mati sebelumnya. Jadi mungkin karena sudah kepayahan, kehausan mencari air minum. Mereka tidak mendapatkan mata air. Maka dia bertekad untuk mendatangi telaga miliknya kaum muslimin akhirnya ketika dia keluar mau menuju ke telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin wa tasaddalahu hamzah maka hamzah pun hamzah Asadus Sunnah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamzah menghadapinya mendatangi uh, al-aswad bin Abdul Asad ini wa darabahu dharbatan atarat qadamahu binisfi saqi lalu kemudian hamzah menebas uh, al-aswad sehingga menyebabkan setengah kakinya terputus. Jadi setengah betis hilang. Ditebas oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Al Aswad ini? Tetap saya dilanjutkan. Thumma haba ila al-hawt madrajan bi limaihi liyubir aliyabara qasamuhu. Nah, tapi dia terus merangkak. Dalam keadaan sudah tertebas kakinya. Dia terus merangkak menuju kepada telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin dalam keadaan darah bercucuran dari kakinya itu hanya sekedar untuk menunaikan menepati janjinya itu. Nah. Ya. dalam keadaan dia merangkak menuju kepada telaga itu diikuti oleh Hamzah. Diikuti oleh Hamzah, fa darabahu hatta qatala fil haut. Begitu tiba di telaga tersebut, maka ditebas oleh Hamzah radhiyallahu an dan beliau pun membunuh uh, Al Aswadin. Nah, jadi eh, ini peperangan ya. Nah, dan dalam hal memerangi orang-orang kafir diperlukan ketegasan, marah kepada orang-orang kafir itu disyariatkan dalam hal ini. Ya. Jangan sampai ada yang berkata, waduh, kasihan ini. Dulu teman main waktu kecil misalnya. Ya, ya dulu bareng-bareng tetangga dan seterusnya ya. Ini perang, ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini meninggikan kalimat Allah. Maka ta'ala ditakuna kalimatullah yalulifa wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itu di jalan Allah Subhanahu wa ta ta'ala. Itulah fi sabilillah yang sebenarnya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yajtami'. La yajtami' al-kafir wal waqatiluhu fin Tidak akan berkumpul orang yang kafir dan yang membunuhnya di dalam neraka selama namanya. jadi merupakan keutamaan dalam peperangan dalam berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala membunuh orang-orang kafir dan itu merupakan keutamaan yang besar Nah, kemudian setelah itu setelah beberapa kejadian-kejadian ini maka uh, dimulailah pertempuran itu dan sebelum bertemunya dua pasukan Antara kaum musyrikin dan kaum muslimin yang terjadi adalah al-mubarazah. Al-mubarazah yaitu perang perang tanding. Wa Uthbah wa Syaibah ibnu Rabi'ah wal Walid ibnu Uthbah. Akhirnya keluarlah Uthbah dan Syaibah, ini keduanya anaknya Rabi'ah. Uthbah ibnu Rabi'ah yang tadi kita sebutkan yang sempat ingin pulang yang sempat ingin mempengaruhi orang-orang musyrikin untuk kembali batalkan saja peperangan ini karena yang terjadi adalah saling bunuh membunuh antara kerabat, antara keluarga sendiri. Namun setelah ditahan oleh Abu Jahal dan dia dituduh ya pengecut, maka dia pun naik pula emosinya dan bahkan dia orang yang pertama maju ke medan pertempuran dalam perang tanding. Keluarlah Uthbah dan Saibah bin Rabi'ah Demikian pula Al-Walid bin Uthbah. Thalathatuhum jami'an yatlubun al-biraz. Mereka bertiga maju. Mereka semua menuntut perang tanding. Satu lawan satu. Perang tanding satu lawan satu. Fakharaja ilaihim minal muslimina thalathatum minal ansar. Akhirnya keluarlah dari kaum muslimin tiga orang. Namun tiga orang ini seluruhnya dari kalangan ansar dari kalangan al-ansar bukan dari orang Makkah bukan dari kalangan Quraisy tapi dari kalangan ansar yang keluar adalah Auf Ibnu Afra wa Muawwid dan Muawwid bin Afra dan Abdullah Ibnu Rawaha tiga ini dari kalangan ansar seluruhnya maju faqal lahum maka orang-orang musyrik mengatakan kepada mereka man antum siapa kalian faqalu minal ansar kami dari kalangan ansar maksudnya dari penduduk madinah faqalu aqwa'un kiram ya wa inna ma nuridu bani ammina. maka orang-orang musyrikin mengatakan yang kami kehendaki adalah orang-orang yang sekufu yang mulia maksudnya yang kami inginkan ya dari anak-anak paman kami maksudnya dari kaum quraish juga dari kerabat mereka sendiri, jadi memang sejak awal mereka sudah menantang, ya terjadi yang pertempuran sesama keluarga. nah maka mereka menginginkan dari kalangan muhajirin orang-orang kureis. -orang akhirnya tiga ansor ini mundur kembali. fabarazalhum aliun wa ubaidah tobnul harith wa hamzah. akhirnya yang maju tiga orang, ali bin abi thalib Ubaidah al Harith dan Hamzah. Faqatala Aliun Al-Walid. Maka Ali menghadapi Al-Walid. Al-Walid bin Uthbah Maka Ali membunuh Al-Walid. Waqatala Hamzah Utbah. Waqila Shaybah. Dan Hamzah membunuh Uthbah. Ada yang mengatakan bahawa Hamzah menghadapi Shaybah. Ya, ya ini salah satunya. Ada... Ada kemungkinan utbah, ada kemungkinan shaybah. Waktu Lafa Ubedah tu, wakirnuhu Sementara Ubedah dan lawannya ini mereka bertempur. Akhirnya masing-masing apa? Masing-masing apa? Mengarahkan pukulannya kepada lawannya. Faajihadah kulluminhu maslahibah yang menyebabkan masing-masing terkena dari Ubaidah juga terkena demikian pula uh, lawannya ini juga terkena tebasan dari Ubaidah nah, sehingga kedua-duanya terluka fakarra Hamzah wa Aliun alaihi fatammama alaihi namun karena Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan alwalid demikian pula Hamzah telah menyelesaikan lawannya maka keduanya bergabung bergabung menolong Ubaidah lalu keduanya pun menyelesaikan lawannya tersebut dan akhirnya ketiga orang musyrik itu yang maju seluruhnya tewas dalam al-biraz dalam mubarasa itu wahtamala ubaidah lalu kemudian mereka membopong ubaidah wa qat'a rijlahu dan ternyata kakinya sudah terputus karena ditebas oleh musuhnya tadi falam yazal tamitan hatta mata bis-sufra rahimahullah wa radhiyallahu anhu maka terus mengeluarkan darah hingga beliau Ya'ni Umaydah pun meninggal di As-Safra rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu. Jadi ini uh, kejadian pertama kali pada saat terjadinya pertempuran dimulai dengan ada adanya al-mubarazah, perang tanding antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.